Розділ 29. Душ став повільним там яким переходом від того, чим вони займалися до того, і тим, чим вони збиралися займатися далі. Ванна була вузькою, проте там висіла завіса для душу на вигнутому назовній карнизі, струмінь води був широким і теплим, і вони все одно не хотіли віддалятися одне від одного ні на дюйм, тому обом було комфортно. Вони мили одне одного. Наче граючись, згори донизу, повільно, обережно, з милом та шампунем, жодної складочки не було пропущено, а на деяких вони затримувалися навіть довше. Вони не поспішали. Вони бавилися. Пар підіймався вгору, заповнював кімнату, і дзеркало запітняло. Тоді вони нарешті вилізли з ванни та витерлися сухими рушниками, протерли на дзеркалі запітнілі кола, одне вище, а друге трохи нижче, після чого вони розчесилися, Ричар зробив це пальцями, а Ченк – гребенем із черепахового панцира, який вона дістала зі своєї валізи. Вони позбирали свій одяг із тих місць, де вони його порозкидали, з підлоги, стільця і ліжка, і натягнули його зверху своїх іще досі вологих тіл. А після цього вони перейшли до справи. Ричард розсунув гардени і не побачив зовні нічого, окрім яскравого сонця та блакитного неба. Це був просто неймовірний день. Південна Каліфорнія наприкінці літа. Навіть стрічка туману, що стелився понад землею, відливала золотистим кольором. Ченк знову набрала номер із кодом 501. Як і раніше, йшли безкінечні гудки, але ніхто не відповідав. Вона чекала. Зі спікера долинали монотонні буркотливі звуки. Знову і знову. Ричард сказав. Досі я з таким не стикався. Або хтось підіймає слухавку, або вмикається автовідповідач. Мабуть, у цих старих одноразових телефонах не було ще голосової пошти. Або він її просто не налаштував. Або відключив. А це можна зробити? Я не знаю. Чому ж він не відповідає? Не можна одночасно мати і одне, і інше. Ти або користуєшся голосовою поштою, або відповідаєш на свій клятий телефон. Він здався. Ніхто не хотів його слухати. Тож він викинув свій телефон. Він, мабуть, дзвонить десь у шухляді. Річард повинен був знати геть усе, що стосувалося техніки. Він добре орієнтувався у факсах, телексах, військовому радіо та американській поштовій службі, але йому ніколи не доводилося розбиратися в мобільних телефонах цивільних. У нього самого його ніколи не було. А навіщо? Кому б він телефонував? Хто б телефонував йому? Ті крихти, які йому були відомі, він дізнався зі щоденного спостереження. Він уявляв собі телефон, який усе дзвонив і дзвонив. Можливо, і вібрував. Дзвонив та дзищав. Гучно та енергійно. Він сказав. Батарея повинна бути зарядженою. Якби вона сіла, телефон би вимкнувся, і мережі було б про це відомо. Він мусить заряджати його час від часу. Може, він вийшов до магазину і залишив його там. Ричар виглянув з вікна, проте нічого не відповів. Телефон продовжував дзвонити. Ченк запитала Що? Нічого. Але по думки, він уявляв собі самотню картинку телефону, який лежить на підлозі, раптово його приводять знову в дію. І він уже підстрибує довкола, наче вірний спанєль, який шкребелапою свого мертвого господаря, намагається привернути його увагу, не розуміючи, що трапилося. У якомусь мисливському угіді або у велетинській вітальні. Можливо, це був серцевий напад, або подагра, або від чого там помирають власники спанєлів. Але він мав бути обізнаним у всьому, повинен був добре оперувати даними, тому він сказав лише одне: відключись та спробуй головний комутатор бібліотеки. Ченк перервала дзвінок, і в кімнаті запанувала тиша. Вона налаштувала комп'ютер і зробила декілька кліків, щоб потрапити на сторінку бібліотечної системи Чикаго. Філіал у Лінколян Парку мав свій власний номер для довідок Код 773, а потім ще сім цифр які лише трохи відрізнялися від номера зали для волонтерів, за яким вони телефонували раніше. Вона набрала його та потрапила до меню вибору. Англійська мова чи іспанська? Натисніть одиничку для того, двійку для цього. Для того, щоб поговорити з оператором, натисніть дев'ять. Вона натиснула на дев'ятку, почулась мелодія, а тоді до телефону підійшла жінка і запитала. Чим я можу вам допомогти?» Ченк представилась так само, як робила це в розмові з Вествудом, найпершій з них. Вона назвала своє ім'я і сказала, що працює приватним детективом і тепер перебуває в Сиєтлі, проте раніше працювала у Федеральне бюро розслідувань, і, здається, саме цей, останній, фактор став вирішальним. Жінка із Чикаго була враженою. Ченк сказала. Я так розумію, у вас є волонтери, які вам допомагають. Це правда, відповіла жінка. У вас працює волонтер на прізвище Маккен. Був такий. А зараз немає. Ми не бачили його уже три чи чотири тижні. Він звільнився. По суті, ні. Проте волонтери часто приходять та йдуть геть. Що ви можете розповісти мені про нього? Що вам потрібно знати? З ним щось трапилося. Він був клієнтом нашої фірми. Проте ми втратили з ним зв'язок. Тепер ми намагаємося його відновити, щоб дізнатися, чи йому досі потрібна наша допомога. Він старший чоловік, дуже тихий, все тримає в собі. Але він чудово робить свою роботу. Ми б також були не проти відновити зв'язок із ним. У нього були якісь нагальні ідеї чи плани. Я не непевна. Він не був надто балакучим. Він місцевий. У вас є його адреса. Лише мертва тиша з боку Чикаго у відповідь. А тоді жінка сказала. Мені шкода, проте я не можу надавати таку інформацію. Ми повинні захищати персональні дані наших волонтерів. У вас є його телефонний номер. Домашній, наприклад. Можливо, ви можете йому зателефонувати і попросити зв'язатися з нами. Тише із Чикаго. Лише тихі клацання по пластику. Імовірно, пошук у базі даних. Довгий список на комп'ютері. Потрібно прогортати чимало інформації. М, з якої починалося Маккен, була б точнісінько посередині. Тоді жінка повернулася до розмови та сказала. Ні, мені шкода, проте в нас немає його телефонного номера. Після того вони перевірили всі секретні та приватні бази даних Ченк у пошуках типа на прізвище Маккен на випадок, якщо про нього могло знайтись іще дещо але отримали лише безліч випадкових збігів. Чого і варто було очікувати, подумалось Ричарові, враховуючи етнічні імена та історичні міграційні маршрути. Можливо, Маккен був одним із них, проте дізнатися про це було неможливо. Все одно, що шукати Піщенку на пляжі. Після цього вони перевірили авіалінії. Вибір був великим. Шлях від міжнародного аеропорту в Лос-Анджелесі до міжнародного аеропорту імені Охара в Чикаго був чималеньким. У обідні години була величезна кількість рейсів. Цілком природно. Люди таким чином могли дістатися своїх ліжок у звичний для себе час попри подорож через дві часові зони на схід. Усі рейси в пізніший час уже ставали причиною недосипання. Великі перевізники стягували однакову суму за квитки аж до цента, тож Ченк обрала американські авіалінії, бо саме на них у неї була золота дисконтна картка, і вона забронювала місця по телефону через оператора, який займався клієнтами із золотими картками. Так надійніше в термінових ситуаціях, сказала вона, і кращі місця до того ж. Ричард поклав зубну щітку до своєї кишені. А вона спакувала валізу зі своїм гребінцем, комп'ютером, зарядним пристроєм до комп'ютера та зарядним до телефону. Тоді вона застібнула її і запитала. Все гаразд. Ричард кивнув та сказав. Нам потрібно піймати таксі.